jardín hay una flor el más bonita no tiene olor y si lo Seamos a música de Antía eh, Vamos a dar a vendida a Un chef dun grande Ah, de de, de comer, ¿no? un, un chef de comer, non? Un pazo Un pazo, así un grande eh, Que están rodeados de viño precisamente O pazo de toubes eh, Precisamente ademais unha representatividade do, do viño do Ribeiro <risas> y, y, E nada menos que Unha finca que ten algo que ver Coa viña costeira Vamos a saludálo Chámasse Xosé Carlos Mois boas tardes Xosé Carlos moi boas tardes moitas grazas por atendernos eh, eh, eh parabéns por por ese traballo que estades facendo no paso de Toubes se no me non me equivoco ten algo que ver Pre, comentaba eu co coas viñas do Ribeiro precisamente unha de digamos que o O buque insignia de, de, de Viña Costeira actualmente, Vi... o, o Viño de Toubes. Viña, Viña Costeira, exactamente. Bueno, pues uh, primero vamos a dar unos, unos pequenos eh, no sé, avances con respecto a que é o Pazo de Toubes e que é o que ofrece. Despois entramos en Fariña, por nunca me llordito, <risas> para que nos fales de, de ese teu traballo especializado na gastronomía. De acordo. Dinos, dinos, pois, quen é o Pazo de Toubes, onde está, co, que é o que facedes e tal. O o Pazo de Toubes está no concello de de Fenge, está en, en primeira liña do do Ribeiro, digamos. Uh -huh. eh, é unha finca onde se onde facemos o viño o viño Toubes, concretamente uh -huh. eh, eh, onde se están en barricas, eh uh -huh. digamos que é o, o, o viño referente ahora mismo en, en en calidad, vamos, uh -huh. en calidad son todos, pero pero ahora mismo o o máis eh, caro, digamos. Más, más destacado, vamos, es alienable, exacto, ¿no? exacto, exacto. Eh, eh, eh, que eh, qué tipo de viños son? Eh treixadura, loureira, eh, sobre todo os que as variedades que, que se traballan alí, uh -huh. blancos. Uh -huh. Eh Bueno, pues como Leon Ribeiro. Ajá, claro. Bueno, lo primeiro que hai que decir o primeiro que hai además felicítalo por ese traballo, pois que é unha sala de eventos e espectáculos. Ostras, eh, teñen ¿sí? unha sala de eventos e espectáculos. E eu eu eu entre comillas, o, o chef de del de como divertirse eh, ah. xantando e comendo é precisamente Xosé Carlos, non? Mira correcto Con todo o seu eh, equipo, non? <risos> exacto, exacto, que un solo sería imposible si temos un equipo maravilloso e eh, eh, gracias a, a todos está eh, adiante o, o proxecto. Muy sí. ben, xa estále adiante o proxecto co, coa túa dirección, eventos de matrimonios de cumpleanos, de, de banquetes de, de, de, moit, sí. de, de moitos reconhecementos, etc, etc ¿no? Contanos ver, bodas, es... bautizos Es. ¿Comunión? Bodas, bautizas, comunión, eh, todo tipo de eventos Muy Oye, eh, ¿y alguna separación de esas amistosas vicestes? También De esas de, esas de momento no nos tocó ninguna, pero bueno, no descartamos <risa> que vale. Podemos amistosas. hacer a boda después a separación, sin problema también <risa> Que sean amistosas, sobre todo Sí, hombre, desde luego <risa> Bueno, sí A, a, vamos vamos a, a, a centrarnos precisamente nese, Non somente na celebración De grandes eventos eh, Sino no, no, no xantar Na degustación gastronómica De cal, de cal te sintes máis satisfeito Eh, agora mesmo, mira, eu é satisfeito eh, creo que un pouco de todos eh, É certo que os vemos un pouquinho máis como persoais Ou todos os que son produto 100% galego mm. Como pode ser un lingote de porco celta de raza autóctona galega mm -hmm. eh, Como pode ser ó, todos os peixes salvaxes que, que manejamos en carta Dende unha robaliza salvaxe, mm -hmm. ata un linguado eh, Todo que identifica un pouquinho a terra pois eh somos que máis mm, nos hinchamos peito un pouquiño como oh. como os galegos. Si, sí, home, tanto que si. Sí. Ba, algús eh, eh, poñen mm, comentarios con respecto a, a todo o okay. que estades a facer, pero eh, salientar un que acabo de ler dunha tal Lina que dice, "Estiven comendo elí e visitando a bodega, eh, encantoume todos, os viños bonísimos bo, e a comida riquísima. Eu pescado que tomei, unha corbina de 10." ajá ah Sí, eh, as corvinas eh, tamén lo analizamos con, con algas, algas da, da ría, da nosa ría. Mm -hmm. eh, e berberechos, no. eh berberechos. Eh en un, bueno, un caldiño que lle facemos coas espiñas, e eh, intentamos non non camuflar dende logo o produto principal, mm -hmm. que o que ten que levar a a voz cantante no prato é eh, é mm -hmm. eh, pouco máis, único que, que intentamos eh, non estropear o bo produto que que consideramos que compramos. Mm -hmm e eh, eh, nada máis que o que o cliente eh, o disfrute. Sempre que falos cos, cos chefs, eh, tires un deles, de pois sempre nos destaca un feito de coller produtos de quilómetro cero Ti tamén te te distint. manejamos, o que pasa que digamos que eh, eu considero que a nosa despensa eh, non só o quilómetro 0, senón toda Galicia. Ah, eh, eh. Ao final Ao final, toda Galicia, Hoxe eh, hoxendía, as distancias non existen, es. e moito menos en un rayo de 100-200 km como, sí, sí. como pode ser en Galicia. Son sí, produtos de Endelugo, de Nde Coruña, de, uh -huh. de Urense e de, de Pontevedra. É que, é uh -huh. que Galicia é quilómetro cero, o sea, non fai é, falta final, que diga. Sí, eu creo que sí, eu creo é, que sí. sí. <risas> que Galicia... a, a, ademais, hai unha cousa que debe ser unha delícia estar en viñedos cociñando. Home, de, é, é, é gratificante, porque ao final estamos en un espazo natural, donde, rodeados de naturaleza, de, de viñedos, en un pazo reformado, eh, temos bueno, un paisaxe, unhas vistas desopazos uh -huh. eh, espectaculares. É verdade que sí, é verdade que é gratificante Traballar ali por, por, eh, Perdona Xulio Porque claro, cando por exemplo estás Que estás cociñando e necesitas un momentiño Para salir a respirar Dixéramos Vou respirar o aire que ninguén respirou E asomas ese, como ese balcón A respirar A ver ese viñedo E, a, e, e ver ese traballo que estás facendo Un Desde luego, eh, a ver, allí es, es un, un, sitio, un sitio idílico para, para coger aire, uh -huh. eh, solo con dar un pasillo fuera de la cocina ya lo tenemos, uh -huh. eso es una maravilla un val que enfrente mesmo xa se ve casi todo, sí. to, to, to, to a produción do que despois se ofrece desos aos vosos sí, clientes sí, sí, cando me vinillo, no, como hacia riba, sí, sí. sí, sí, sí. Cando menos en vinillo. Eh, eh, eh, bueno, eu mirén algunhas fotografías que, que tendes do, do pazo extraordinario, que ademais mm, con vistas a, a todo a, a toda esa produción vitivinícola, pero tamén a, a ver, eu pues, vin na página, pois, os menús re, renovados, sí. según parece pero que tío, mellor podías resaltar alguna cosa determinada, po, ou, ou, ou que máis bo, vos bo solicitan no, no, no, no, non precisamente como menú, non? Si, sí, falamos un poquinho de, de eventos me, me dis non? Si, sí, si sí. sí. eh, Nada, como nos eventos ao final a xente é bastante clásica teño que reconhecer que Que é bastante clásica, ainda que nos aos pratos eh, máis clásicos dámolles pois o noso toque diferente, como pode ser un jarrete uh -huh. de terneira galega suprema que pois nós témolo témolo de de proposta en eventos, pero dámolle o noso toque co, con un licor café que bueno, asalseñe leva un licor café eh encaixa moi ben está de momento está sendo plato estrella en eh, a venta dos eventos. Uh -huh. está, eso como como como carne No uh -huh. como peixe eh, o rodaballo tamén é un indiscutible entón uh -huh. eh, hai pratos que, que triunfan vende hai anos e anos e noso que facemos eh, desde unha base tradicional aplicarlle o noso toque personal uh -huh. eh, e así van uh -huh. eh, porque amigo que me gusta que eh, eh, eh, cociñades aunque lle poñas algún ingrediente máis pero que sobre eh, que sobresalga asalia o, o que o gusto por exemplo dun choletón ou algo así que non noñe disfrazai o gusto non non porque creemos que, que, que é producto que Eh, moi bo eh, mm -hmm. unho xulretón de vaca rubia galega madurado mm -hmm. eh, penso que non, non hai que meterlle demasiados adornos a, a unha cousa dese estilo si, sí, si, sí, si, sí. sin disfrazalo claro, non, non seguramente se o disfrazamos non o melloraríamos entón, se non o melloramos, para que? Okay, exactamente <risa> perfecto eh, eh, bueno, non desbotades ningún, ningún prato tradicional como pode ser o caldo como pode ser o cocido, non? Non, eh, eso, eso é verdade que non o temos en carta, pero para, para xente tamén da, somos flexibles eh, en ese aspecto, e eh, cando alguén quere un cocido, quere, quere algo así máis eh, comida uh -huh. de reunión de amigos, pois pues eso, que se suele facer moito un cocido, ou eses es, es, es, es estilos, eh, sen problema ningún. Uh -huh perfecto eh, Algo interesantísimo tamén que, que oh, a incorporación da, da, da caza, non? Eh, eh, dos produtos que últimamente tamén están empregándose moitísimo sí. en Galicia que son as setas e o os elementos do, do, do monte tamén vos eh, empregades nese aspecto, non? A todo, nos, eh, non... non non xeitamos ningún producto eh, sobre todo vamos un poquiño coas temporadas, se sou certo, mm, claro. eh as setas, bueno, as pois pues, temos a trufa tamén, eh non de, hai que decir que non todo é 100% en Galicia porque ainda que non estemos os mellores produtos, hai colxiñas fora que tamén a veces hai que tocar porque porque son excelentes. Claro. Entón, a ver, eh nos outono setas, dende logo agora pois pues, ímollar un poquiño paso xa asparago blanco ah. a, a renovaremos un poquiño a carta hacia a primavera con pratos máis frescos sí, eh, uh -huh, claro, claro. xarda que, que empeza a estar moi ben uh -huh, claro. vamos un poquinho coas temporalidades do producto porque, bueno, imos sobre seguro claro, claro eh, eh, o inlle, ou por lo menos vinlle a unhos dos, dos que visitaran o pazo que eh, ensalzaban os berberechos ya Ya as ameixas que, que, claro, regados con eses viños que vos ofrecedes teñen que ser un, un, un paladar exquisito, non? Un ¿no? é, é unha posta segura de, de sempre aquí é, con, con un ribeiro é é un, un, un marisco O, o algo de cuncha eh, creo que solamente de nombrar o Xan caixa si sí, señor si sí es e tanto que si sí. é lógico <risas> outra cosa que tamén quería descatar ou por menos que nos dixeras eh, os doces os postres o, o, o final eh, eso tamén lle tendes un cariño especial non? si sí, temos é eh, certo que temos os, os nosos eh, os nosos nenos bonitos digamos no no postre, como é unha, pues unha tarta que temos de queixos, de queixos galegos, 100% son da zona de Lugo, uh -huh. e, eh, bueno, son uns queixos que teñen un toquiño un toquiño un poquinho máis forte, que non deixan indiferente, que uh -huh. é unha tarta semifluída, inda que é o forno, que, bueno, está tendo moito éxito, e, eh, bueno, por a nosa parte, pues, claro, a base de probas de probas e eh, fomos chegando aí a esa receta, e, eh, E, bueno, e, e digamos, a que, a que de momento está levando o sobresaliente. Uh -huh. E o resto, desde logo, pues non, non desmerecen. Demos un amuse de chocolate, un, un amuse de aguacate, que tamén chama moita atención a xente. Uh -huh. e, porque, bueno, ao final, son son cosas que non, están, non son habituais en un postre, como aguacate. Uh -huh. E, e unha maracuña en texturas, es que é un postre xa uh -huh. máis fresco, máis cítrico. Música uh -huh. Bueno, que está destraballando sem parar para poder ofrecer el miro a todos los, a todos los que se acheguen ahí. Outra cosa é que nos no dixo, me parece que foi Marcos cando, no, cando contactamos no. con vosotros, é eh, eh, que tamén ofrecedes unha visita guiada, eh, bueno, acompañada dun, dun, dunha pequena degustación e ao mesmo tempo, pero con un prezo, pois, simbólico, non? Sí, eh, xa que temos salida a bodega, eh, está o viño baixo En nunha zona onde uh -huh. temos unha sala de catas, temos as barricas e eh, eh, bueno, pois pues aproveitamos un pouquiño todo isto e eh, facemos eh, unha visita guiada polos, polos viñedos uh -huh. que culminan con, con unhas catas na, na sala e eh, uns aperitivos que, que o restaurante aporta para maridar con esos viños uh -huh. e eh, despois incluso temos máis oferta na que xa subiría no restaurante eh, e faríamos un, un menú de gustación con maridaxe dos viños dos viños ribeiros de, de, de costeira da casa platos de carta nun pazo do século XVIII e en mitad de da natureza, non? en resumidas contas, é así De, de verdade que para nós é un prazer John, honra, como xa temos o vosso contacto o que podemos fazer é que, que os nosos aintes saiban volvamos vol, vol, a repetir o, o, a página vosa que tamén atendes en internet está precisamente no facebook eh, que cando que ir a visitarvos que mencionen eh, Radio Cornellá o, o noso programa sempre en Galicia para que vos ofrecades pues, un vasiño máis de, de regalo de nosa parte Yo que sí. <risa> nos, <risa> nos, cuando acabe esta podremia de, de, de COVID, intentaremos de a, a Galicia e, e irvos a visitar, a saudaros personalmente y agradeceros muy encarecidamente a vosa atención, que hoy para nos fue un placer y honra tervos aquí en la radio. Será un placer para nos eh, atendervos... Eh... Eh, darvos un pouquiño da, da do Ribeiro bueno, a probar Xose eh, Carlos eh, a ti e a todo o equipo moitísimas gracias por, por habernos atendido eh, que teñades moitísimo éxito que isto continue que o que fai falta é precisamente que, que se vayan a conocer añecer, mm, pazoses, e hacer en lugares te entrañables como o que vos aí ben de, de logo, moitas gracias a vos Leña. pois un aperto moi forte un aperta, hasta logo hasta logo, logo. logo, logo. logo iñón Vamos a despedirlo con algo de música como hacemos, sí, como hacemos siempre con cada convidado.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 aquí lo que no teño perdoano a noite en cando compaña aquí lo que non teño perdoano a noite en a compaña outros corpos que el day show lamentando a súa falta, ay la la la la la la, la. six e fai má sentounes das rádio cornaya